Hola, bon dia, Martorell i Rodolies. Benvinguts. Són les 12 i 7 minuts i, com cada dilluns, estem aquí en directe a l'estudi Central de Ràdio Martorell, al 100.3 de la freqüència modulada. I avui... Què li passa avui? Ah, ja he vingut té calor, malament. Té calor, té calor, té fred? No, tinc fred, calor. Avui, avui abans de sortir fred, de casa, la meva senyora m'ha dit, diu, l'home del temps ha dit que faria un fred de nassos. Mm -hmm. I, per tant, abriga't. Abriga't Clar. perquè Martorell fa fred i vostè, obedient, badien i avaria m'he posat m'he posat la samarreta de disseny mm -hmm. de disseny del senyor Toni Miró. Sí, Perquè encara sí, jo tinc quasi samarreta, vaig vaig un bon vaig de, vaig de en, en, en ratlla de punt en blanco, eh, que s'en diu. I després m'he posat el jersei que diu Tí deixat preparat un jerselet, i mm -hmm. aquí d'aquí, és. El jer... No, el jerselet ja no el té és marca. A ah, no és seu. Com quan és meu. Clar, que és meu, Ah, sí. val, val, val. Bueno, a veure, jo el vaig pagar amb la targeta que veig i ja me l'han No ho sé, no ho sé, el dissenyador. No, no, no té marca, aquest? Sí, té marca, però no sé el dissenyador. A veure, ah. no... I després tinc una trenca. Ah. Bueno, una no trenca, un un, un... un tabardo. Un, un tabardo d'aquells, així, d'aquests d'hivern. Sí, d'aquests d'hivern, d'aquests d'hivern, amb, amb, amb, amb allò que se'n diu borreguillo d'aquell de... Eh, d'allò de borrego, però artificial. Ah artificial, sí, per, per, per, per però soc molt és, ecològic. És ecològic soc sí. molt ecològic. borrego artificial, ara ah, si em vau preguntar de què és, és de la Casa Desiguals què és, desigual? Oi, una, bur... ah, no, no, una marca. No, no, la trenca. Ah, ah, ah. El tabardo, ah, el que diu vostè. Eh? El, eh? el tres quarts, que dirien, el quarts, el quarts, sí. que dirien eh? Uf, a la mil·li. No, jo, perquè... A, ja... Allò que tocava posar-se segons el dia que marquessin. Ah, exacte, no? sí. I de jo he vingut aquí tot ben preparadet i ara, en aquests moments, m'hi he ha hagut de treballar-se, perquè tinc una calor sí. que m'agòvio a mi mateix. No res més, perquè si no... No. Farem, no. Farem no. un escàndol, eh? No, no, no a veure, escolti, ja vaig, vaig correcte, sí, right? sí, com sí, si estigués sí, a l'estiu, sí, sí, sí. perquè tinc molta calor, perquè, a més, aquí hi ha la calefacció posada. Exacte. Per tant, senyors del temps, no m'aixequeu més la camisa. És en que se'ls se de se no del, del ha d'entendre, no m'aixequeu. Vostè l'ha d'escoltar tot complet i fer la seva valoració i ah. del lloc on vostè està o te, on tenirà. O sigui, m'està dient que quan ell senyala que diu dimecres puja perquè ve l'estiuet de Sant Martí... Mm. Sí. jo no l'haig de creure. Aviam. És el dia que m'haig de posar la trenca. Si dimecres puja, pot ser que, que dimarts ser. al vespre s'anticipi la cosa o que dimecres es retraci la cosa, amb la qual seria el dimecres a la tarda, quan puja. Ho ja. entenc? O sigui, la valoració és aproximada. No poden ser exactes, no és una ciència exacta, la climatologia. Tans, i, I tants aparells, tants ordinadors, tanta cosa... Escolti, el senyor Mariano Medina que ho feia amb una pissarra. Bueno, però ho feia bé. I deia, i si m'equivoco, m'ha afaita el bigote, què passa? I es va afaitar I ja el bigote. L'home no, ve... olineta, si diés, cada vegada que s'afaita, m'haig de deixar créixer el pèl, escolti, estaria pitjor que els Beatles de l'època. Claro. Bueno, ja voldria ell. Per... Sí. <laughs> perquè ell ho pot dir, no? Ja, clar, exacte. Però, però no, no, no li pot sortir. No sortir. Sí, bueno, sí. Però s'hauria deixat el darrere, perquè el darrere sí que n'en té. Ah, però això... I fer una cueta. No, que queda molt lleig, queda molt lleig. En fi, bueno, sí. vostè, per no l'ha vist? Com va per ciutat? En gorro. Em vaig creuar una vegada a prop de casa seva. Sí, Ens sí, vam sí. creuar. Sí, bueno, I una vegada, hi ha vegades que porten uns ulleres de sol negres i negres, blanques, mm. amb els vides completament negres, que així es pensa que passa desapercegut. No, I encara no. crida més l'atenció. Això és per fer-se veure. Hi ah, ha la... una altra gent amb el, amb no, el patinet jo... de la seva filla. Ai, la nena. El patinet, papa. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Derrepant. Per... Bueno, us... Tomàs, ho, no anem bé. Ho, ho té malament, eh, per anar allà pel patinet, ara, perquè amb tantes obres com tenen vostès. Això per... sí, uh, això sí, veu? Mm. Per cert, m'he fixat, ara que dic el Tomàs Molina, m'he fixat que cada cop molineja més a lo... Sí, Okay. A l'Opolònia. Ah, sí? Cada sigui... cop, en vez del del Polònia imitar-lo el amb ell, està començant a imitar el de Polònia. Ja. I diu, molt bona eh? nit. Sí. Sí. <laughs> I es posa les així i quan acaba ja diu, 3.24. I dius, ui, per què el tallen? Si no estaria... I no sé què. I no sé quant, no, no, no. dius. No, no, en no, no. fi. El del Polònia l'últim cop es va quedar amb, amb, amb, amb, amb tratxar de bany. Bueno, 6.000 caçotets. Sí, casutets, sí casutets, està casutets, bé, està bé. bé. Está en fi, senyors i senyors, eh, aquesta setmana ha estat setmana de, també d'aniversaris. Sí? Sí, la setmana passada va fer un any del senyor, eh, del senyor Barack Obama. Mm -hmm. Va arribar... Sí, senyor. Amb Sí, Podem. Que ah. no sé si era Sí, Podem o si sí, Podem. Se'ns ha ja ja mort el eh? José Luis López Vázquez. Es va morir el Sr. José Luis López Vázquez. I avui fa 20 anys que va caure al mur de Bueno, va caure, va caure, de... bueno, bueno, va, caure, va, caure <ríe> va caure. Van agafar el mall i diuen, el mur de Berlín, sí, home... Me que va... encà, encara vénen trossos, eh, de, de, de mur. Sí, jo els hi volia explicar una qüestió. Nosaltres teníem una, un company que es deia Carles, mm -hmm. se'n recorda vostè, sí, que per raons X se'n va anar l'home a Berlín a viure la bohèmia i a ser fins i tot dibuixant pintor i no sé què més. Mm. I estava allà quan, quan el van agafar el cop de mall, mm -hmm. eh? i el bon cop de mall, para, bam, Mur a terra. I, clar, la gent el trucava... Ai, Carles, ara, quan vinguis, porta'm un tros del mur. Ai, Carles, porta'm un tros del mur. I l'home va arribar aquí i va dir... Porto els trossos de mur per tots. Anava a sopar a casa d'un, tros, no, no, tros de mur. Oh, ja, el tio, sopava i tal. Ah, tal. Nosaltres no li vam demanar res. Se'ns no. va portar, se'n recordo, una pataca de whisky... Sí. I no sé què sí. més. Bé. I un bon dia així xerrant, diu... Oh, jo, jo. diu Només l'he portat, n'he portat un per mi i un pels meus pares... Diu el resto, tu, Deu, quan vaig baixar, vaig passar pel Prat, hi havia un enderroc, vaig agafar... Dius, quants necessito, 10? Tu creus que haig d'anar a carregar jo amb rocs a l'avion? Bueno, o sigui, sí, eh, cap més d'un té sobre la, la vitrineta. Diu, mur de Berlín. Home, diu, això fa 20 anys, eh? Sí, sí, sí. No, jo, 20 anys fa, jo, jo, de l'enderroc al Prat. I tant, i tant. Però jo, fa do, jo fa dos anys vaig estar a Berlín i encara es venien, eh, com, a, com a souvenirs. I vostè en... creu que ho donava, per tant? Home, aviam, donar, si volen, sí que pot donar. Perquè els trossos també, vull dir, els que jo vaig veure eren petitets, que dius, aviam, han fet com el Carles o, o som del mur de veritat? O un certificat, dius, ves. De totes maneres, això és l'esnovisme de cadascú. Vull dir, tenir un tros de mur a casa, què vol dir? És com exactament. pujar al, al, al Teide, que la gent s'enduia pedres. És el primer que et deien, si puja a dalt de tot, no agafi ni una sola pedra. I la gent s'enduia la pedra perquè feia gràcia que hem estat al Teide. Sí, bé. Cal, de... no. Després què fas amb aquella pedra? La poses a l'estanteria? Que quan la senyora passa el drap de la neteja Diu, te la tira... Què és, què és aquesta pedra? Què és aquesta pedra? Aquí? Ah, aquí. Va, a va, a la la escombraries. Què deixats que són, tenir ja, sí. una pedra aquí a sobre. És de això. Que aquest home m'ho deixa home, tot pel mig. Jo perquè no, no sé on està. Perquè... Vostè okay. se'n se recorda... No la pedra, eh? Ah. Se'n recordat la bandera olímpica, aquella que vam passejar quan el vas al ah, 92? Doncs l'Esport la va comprar i la va retallar i, i a cada lector ne'n regalava una. Mm -hmm. Clar, jo... Bon dia. Bon dia. Bon dia. No estàvem parlant del... No, no estàvem parlant de... amb uns senyors perquè som educats nosaltres i quan ve gent, la salvem. Perquè aquest és un programa casolà, i els he dit fa estona. Mm -hmm. I llavors eh, resulta que aquesta bandera la van retallar i van fer eh, numerada i no sé què més sí, i autentificada una per cada lector de l'esport. Clar sí. Vostè creu que aquella bandera era una verdant? Però el tros és aganso, eh? Home, havia Un tros, no gairebé de, de pan, però... Per la vida. Van bons acabàremos no per la vida. Perquè després em vaig enterar i, i una bandera espectacular. Ah, ah, hi ha una empresa que es diu que fer bolsos de retalls. Mm. No sé si l'ha vist. No. Bueno, doncs van fer bolsos eh, de retalls de la bandera. De la bandera, que dius? Pues sí que ha donat aquesta bandera esculltim. A mi diu, jo l'altre dia llegia una notícia de que s'han descobert no sé quantíssims jerseis, robes d'aquests de de bolsos de marca falsificats. I els ja. han trobat en contenidors al Port de Barcelona, amb lo qual dius que bueno. vostè es compra un Toni Miró i vés a saber d'on t'ha sortit aquest Toni Miró. Home, qui posa Madinxina? Ah, doncs ja ho sap. Pues si, Està, pues que no és, sé... si és Madinxina, segur que és bo. És no, Normalment, quan el no ho posen. Eh? A veure, és que inclús els xinos, eh, quan falsifiquen, ara ja perquè no els agafin, mm. per exemple, el Dolce Gabana, que és una D i una G enganxades, sí. fan dues hòs però no cusen la part, una ja, part. I llavors, quan treure... vostè el compra, arranca allò i li queda el Dolce gabana. Ah, I ell diu, no, no, sí. no, no, no, no. Senyor, jo els he vendut dos xírculos. Jo m'hi eh, eh, marca. Enmarca dos xírculos. Ja, ja. eh, senyor, enmarca dos xírculos. Ja, ja. I vostè té un Dolce Gabbana. Ah. Ja. Coses veredres, Sancho, que faran fablar les piedres. Mm -hmm. També, els eh, bueno, està l'aniversari aquest del Barack Obama, està l'aniversari del, del Murta de Berlín, i va, ahir va ser l'aniversari de la senyora Maria de quina senyora Maria? Senyora? No ho sé. No ho sé. Una Maria, no, no, no de la meva senyora, ah. no. La senyora Maria com podia ser l'aniversari de la senyora Teresa, també. Ah, també. Perquè estic segur que hi va haver un aniversari de la senyora Maria i de senyora Teresa. Exacte, sí, sí, alguna, alguna Maria alguna Teresa van, van tenir fer l'aniversari. Sí, ho senyor, veu? Sí. Doncs ho celebrem tot aquí. Ah, pues no, no, no la meva senyora no, la meva senyora no, la meva no, senyora... Home, com la senyora de la senyora, ara m'ha despistat. No, ja es pensava que estava demanant un regal pel l'aniversari de no, la senyora. No, no, ja sé que vostè no demana mai res. Ah. A part de la màquina de cafè. Que... Ah, sí, que avui no l'havia demanat encara, no. és que volia aprofitar quan entrés el grup. Eh? Però bé, bueno, per deixeu estar. Doncs bé, senyors i senyors, això és en companyia i ja ho saben vostès cada dilluns des de les 12 i algun minutet fins a dos quarts de dues. Estem aquí en directe a l'estudi Central de Ràdio Martorell, amb un equip de gent que estarà treballant. Eh, tindrem, com sempre, el nostre tècnic, el senyor Jordi Acosta, un home complidor, sí. un home con cal. Mm -hmm. Tindrem els nostres col·laboradors, no sé si estan tots. Aviam, jo he parlat amb mm, gairebé tot l'equip, menys una persona. El senyor Sergio Fidalgo, que no apareix. El senyor Sergio Fidalgo Se té, té un problema. I és que dijous presenta un llibre. I què té a veure si és dijous? Que a mi em va enviar un mail i em va dir com que presenta un llibre, eh, resulta que vull molt liar Ya, bueno. Y entonces eh, tengo luego que hacer las promociones y tal, y no sé qué, per un altra asunto que no el de la ràdio, ¿eh? O sea, Contéstame este correo, no sé cuál está, está, pero ¿no? Jo, jo li recordo des d'aquí al senyor Sergio Fidalgo que li va encarregar unes tasques amb el nostre tècnic, el el nostre tècnic A, complert. A complert, com ha de ser Bé, vostè ja sap que el senyor Fidalgo demà ens enviarà tranquil·lament un mail dira. dirà ¡Uh, se me fue el santo sí, sí. el cielo! Bueno. ¡Uy, qué pena más grande! ¡Te debo! Unes braves, que ja ens en deu dos. Bueno, I això, de a grans. més, dóna peu que el senyor Monegal es posi les botes. També, també, clar, perquè mm. falta una persona, Exacte, un, col·laborador. Falta una persona falta ah. un col·laborador... I passen aquestes coses. Doncs bé, a lo millor, a lo millor tenim el senyor Sergio Fidalgo. Mm -hmm. Després tindrem el nostre, el nostre explicador d'històries d'humor gràfic, és el senyor Cap, mm -hmm. el senyor Jaume Cap de Vila. Després tindrem el senyor Manuel Pinheiro, que està a la redacció. Tindrem el nostre grup que el dia que tinguem una màquina de cafè, de cafè. serà que ens prepararà el cafetó. Farà sí? la tasca. Farà la tasca de preparar el cafetó. Tindrem una entrevista amb la Cari Santos, una escriptora, mm -hmm. que ens ve molt de gust parlar amb ella, perquè és una persona molt intel·ligent i llavors sempre s'aprèn, escolti'm. I després tindrem, malauradament, el senyor Monegal, que no, però, però, tampoc malauradament no. Sí, sí, sí, perquè la sí, música, es disfuta, es sí, busca. disfuta buscant entre li, li la... li ha de posar el dit a la nyafra. és bueno, la nyafra és, és, nyafra, és, és, que és el que ha de, que de fer, fer, és la seva tasca. Ben, és la seva la tasca. Feina. Exacte. Doncs, eh, tot això està coordinat, eh, pel senyor Ricard Sulei i copresentat pel Sr. Ricard Sulei, que intenta l'home que tots estiguin, però amb senyor Sergi Fidalgo, i és una pedra a la sabata. Sí. Molt bon matí. Ai, senyor Molineta. Benvinguts a, al programa en Encompanyida. Uh, un programa que com cada setmana us dic és diferent, i com vosaltres podeu comprovar si ens seguiu dilluns darrere dilluns, veureu que és diferent. Bon. Però com bon. sempre estarà presentat i dirigit per Lluís Requesens, l'avi. Molt bon dia. Mar... Ui, veu, ja ja, ja, ja anava morinejo, de morineta. Ja, bon dia, Martorell i Boneries. I anem a fer una mica de música. Anem a posar Exacte. una mica de música, que vostès descansin nosaltres també, perquè escoltim, aquí la calefacció està alta. Sí. Per sí. tant, aquest hivern, fred, no en passarem. No passarem. No passarem. No. Bé, bueno, això és ja, una cançó que deia, no passaran. Bé, bueno, bueno, sí, és igual, deixeu-ho estar. Una estar. Una I cançó. després l'altre la, la, la, li va ja m'ho passau. <laughs> Déu-n'hi-do. La La música. Es queda fams estem scrutant la Fas perdre pas camí. Ei, Joan! Ei, Joan! Fem nada a la vall i et fas quedar a sort amb el Ei, Joan! Ei, Joan. Mai t'ho havia dit, però no és per aquí. Rallotge amb dues boges, brujures sense nom. El General Custer. El General Custer va decidir anar a Little Littlevillehorn perquè va escoltar en el programa en companyia que els indis de Jerónimo estaven tots de vacances a Hawaii. Malauradament la informació no era del tot exacta i el general Custer va ser aniquilat junt amb tot el setè de cavalleria. En companyia, un programa gens rigoró. 12 i 23 senyors senyors, iriggorós i sí que ho som, de tant, tant en tant, perquè bo... diem coses que, per exemple, els he dit que avui, Fred Fred tampoc no fa. No. No, no matí, al matí, a primera hora del matí... Però al matí, just a trenc d'alba, quan el sol talla el meu notur viatge i tinc el cos adormit com una pedra de gruixot... Vol dir que està dormint, encara. Exacte, vol dir que estic encara dintre al sobre. Exacte. Eh? O en baloc, que diuen els francesos. Mm -hmm. Doncs no me n'entero, d'aquestes coses. Clar. Comprendrà, no m'entén. És, és el que passa. Ara, també li dic que ahir vaig posar la calefacció ja per primera vegada en tot aquest any. I què tal? Bé. Bé. Bé. Bé, em vaig donar adonar que, com que jo posposo les coses, perquè sóc un posposador, mm -hmm. cada any s'ha d'obrir una xeta, entrar una mica d'aigua, mm -hmm. i després purgar els eh, radiadors. Els radiadors. I no ho vaig fer. No? Que és... Que és allò que arribes dius, ai, quin fred, va, pum. I ai. després dius, avui no es preocupin, que avui eh, ho faré. Eh, avui, sense falta, em posaré aixà allà a fer xoc, que millor ja no necessito més la calefacció fins al mes de febrer. No, home, no, no, home, no. que ara anem encara al fred. Ens ha costat d'arribar, però ja, ja a poc a poc va arribant. Ves va que fent... no seria el primer Nadal que hem anat amb ànigues de camisa? Bueno, bueno eh? però, però aviam, sembla ser que, que, que fins i tot està anavant, que també hi, hi convé... bé que... Al Pirineu. El ah, Pirinà neva sempre. Escolta, Home, neva, no, sempre no. Digu-los-hi amb els esquiadors. que ha anys que es passen a, esperem que, que els diguin una gran nevada, les pistes estan plenes, no jo sé quan no. Ramon Remunt no, és d'això. Jo, jo conozco no, esquiu, no, no. Esquia, esquia. Ni esquiu, ni escalo. Oh, Déu-n'hi-do el, el problema que tenen ara per Andorra, per exemple, amb, la, amb el viaducte aquest que estàvem fabricant. Sí, això són uns aquestes... esos luctuosos. luctuosos. Avui els hi ha sí. arribat la grua, senyors i senyors, per començar a treballar l'Andorroc. Déu-n'hi-do. Déu sí, Déu I les dues noies aquestes que, que es van quedar per aquí també penjades? Escoltem, escoltem una cosa, eh? que això no és un programa de successos. Entre, no. el entre el senyor no, Monegal, estic... que vol lligar, i vostè no, els successos... Senyor el... est... Monegal és el... Estem, entrant, el... estem entrant en una espiral que l'audiència se'ns donarà de baix. I, I el senyor Ronaldo, el cristiano? Eh, el Brujo el meu, Pepe... Tenia raó. Tenia raó. Dir... Però pensi'm, senyors i senyors, que se li ha la joguina amb el senyor Florentino Pérez, que el senyor Florentino Pérez està molt preocupat, i ara encara més perquè el senyor Cairós l'ha convocat amb el Cristiano Ronaldo per a la selecció ah. portuguesa. Si ara juga el senyor Cristiano Ronaldo i es trenca, qui paga els plats trencats? El Madrid. El Madrid. El senyor, bah, que per això si té pues peles. Que, pagui, eh? que per això si si té peles el senyor, ah. senyor Florentino. O un altre punt de futbol, senyor i senyor. Un altre so que punt de futbol. Avui es presenta el senyor Johan Cruyff com a seleccionador de Catalunya. Molt bé. Amb polèmica. En polèmica. Hi ha gent que està a favor i hi ha gent que està aviam, en contra. Aviam, no, no l'hi explicaré. Hi ha gent que està a favor i hi ha gent que està en contra. El que sí que és cert és que hi ha cent i pico de mitjans de comunicació acreditats. No sabem si aquesta casa hi anirà. Però, però aviam, aviam, expliqui'ns. Per què n'hi ha que estan a favor i... Per Perquè hi ha gent que, que diu que eh, una selecció com la catalana hauria de tenir un tècnic que parlés català. Ja. No només que parlés... No, que... no curifem. Perquè és que, clar, altra gent diu és que el senyor Curif no parla bé ni l'holandès. No. A mi em recorda el, el Frank Johan. Bueno, però és que so ha, si no sap parlar millor, què, què hem de fer? A veure, un senyor que porta tants anys visquent aquí, mm. ja li vaig... Ara, ara, ara, anem, ara a digui, polèmica, digui, digui, anem a fer polèmica. Anem a fer polèmica. Hi ha gent que diu eh, com que només es fa un partit a l'any mm. i d'acord que hi ha les estructures inferiors del futbol i tal ja que es vol reivindicar, que parli català. Hi ha gent que diu, oh, veure, hi ha seleccionadors que els, eh, els contracten eh, països i no parlen, no diem aquell país. Clar. D'acord. Per exemple, el reixac al Japó. El reixac al Japó, però era un equip que estava en competició i estava lluitant per una competició. Mm. D'acord? I la selecció catalana oh. no La selecció competeix. catalana en què competeix? Fa bolos. A, fer, a part de fer un bolo l'any, dos, si m'apura, dos, ja, si molt, clar, dos. És una feina adequada per, per en Johan Cruyff. Sí, no, no, entre pal de golf i pal de golf. Ho ah. dirà, porteria, engoi. Sí, davant de centro Jordi Exacte. Cruyff. Centro Jordi Cruyff. I el meu net, que està a les categories inferiors, ara també. també, eh? ja, ja, també. Perquè a ell se li pone la gallina de piel en enseguida. Quan ve aquestes coses, se li pone la gallina de piel en seguida. Eh? Sí, sí, en seguida, Quan en seguida doncs, a veure, jo no estic d'acord, escolti'm. Hi ha gent que diu, gràcies al Johan Cruyff han posat Catalunya al mapa del món eh. i el món diu, ai, existeix una selecció, tal i qual, i no sé què. Ja penso que, com que tampoc no, no, no es competeix, podria haver posat el, el Charlie Reixac. Gandul home. per Gandul, és almenys que... el Charlie Reixac és un senyor que parla Vostè català. Vostè s'imagina el Reixac, entrenador de la selecció catalana, i que en lloc d'un sol partit a l'any hagués de fer dos? Malmata, poc broma. mateix que Cruyff, no, el Cruyff encara és més... No, el, concurs, eh, el Cruyff es buscarà algun ajudant que els faci córrer. Pues ja, pues, aquí, aquí acabarem, aquí acabarem. Ha, jo penso que hi ha altra gent que podrien haver optat a aquest títol i tal. Ara, el dia que competeixi amb competicions oficials a Catalunya, que es busqui el millor seleccionador, el més mediàtic, el que tu vulguis, parli o no parli. Perquè després hi ha gent que es queixa, que diu oh, hi ha gent que porta aquí no sé quants anys i no va parlar català. Dius, coi, el Johan Cruyff. Per exemple. Que quasi, quasi va néixer aquí. Però hi ha, hi ha molta més gent. Que, que no parlen el català i porten tota la vida en aquí. Doncs pues aquí està. Llavors diu, si és la secció catalana, fem-ho fem en principi no tan mediàtic i més reivindicatiu. De totes maneres, ja, ja és un personatge que, que li pots parlar tranquil·lament en català, perquè entendre'l sí que l'entén. Sí. O sigui, no el parla... Per, per, doncs, no, ho sé. no el parla perquè una vegada li va dir amb el, senyor, amb el mestre basses. Més travasses, més travasses que estàs a Washington, va, a Washington o a Nueva York, de no. fer, uh, te'n <ríe> Doncs li va dir molt -me, més travasses, li estava fent una entrevista i tal, li estava fent en català. Mm. I li va preguntar, diu, vostè per què no parla català? Diu, porque yo con castellano ya tengo suficiente. Mm. Diu, castellano en anglès voy por tot el mundo. I diu, home, però això, diu, eh, hablar estas lengües així, això, això, no val la pena. Ka. Diu, home, no val la pena. Diu, si quieres, digo, la fem una entrevista en anglès en I, què li van dir amb basses? a que porto aquí el traductor, me cas un dene, i la fem amb anglès. A mi no em no provoquis que me'n vaig, vaig a la meva lloc. Per això, ah. que li van dir amb basses, que sí, a mi no, no em provoquis. No, no em provoquis jo és? que no em provoquis. No... Però dius, a veure, no pot ser això. Home, seria un, no, detall, ser. seria un detall que digués alguna coseta en català, potser ja. avui Exacte. ja la presentació em sorprendrà, ja ho veuràs. Sí, ja. Li, li, li haurà dit, tu, Johan, has de saludar en sí. català com a mínim. Digue ja... bo, digue bo. bo, diu, no, és bon dia, <laughs> <M> moment, <laughs> <M> moment, <laughs> eh? moment. Doncs sí. a veure, mentre no es porti Lucendo, i encara és capaç de nacionalitzar el Romerito perquè ens ha xubit davant de centro. I tant. Eh, senyors, senyors, hem arribat a dos quarts d'una i és moment d'aquests anuncis publicitaris i després direm amb l'entrevista amb la Cari Santos i acabar de fer rullar una mica tot això. Exacte.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 Anunciï el seu establiment a Ràdio Martorell i notarà la diferència. 93 775 5252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 Bé, senyors, senyors, i vostès es poden distreure, doncs, escoltant la ràdio, mirant la televisió, anant al cinema, i també es poden distreure i molt llegint. M'hi mm -hmm. heu he fet venir sí, sí, bé. bé. Molt bé. És que, és que les coses, quan estan Qualcom... ben fetes, estan ben entrenades, estan ben entrenades. Exacte. Doncs, i vostè em dirà, ara per què em diu això? Doncs els dic això perquè eh, els hi parlar d'un llibre, que és Los que rugen, que és un llibre de contes, i eh, aquell llibre ens serveix d'excusa per parlar amb la seva autora, que és la Care Santos, que és una escriptora molt prolífera. Ha mm -hmm. escrit molt i, i bé. Sí. Mm? I això és una cosa que hi ha molta gent que diu com pot ser que aquesta dona escrici tant? I hi ha gent que fins i tot diu vès que no tingui un negre? No. Eh? Que això, això és la, la típica pregunta. Doncs tot això sí. li preguntarem a la Care Santos. Bon dia, Care. Hola, bon dia. Hola, bon, bon dia. dia. Doncs hi ha gent que diu, a veure si té un negre aquesta dona. Ja m'agradaria, eh, dos o tres, ja els donaria feina a tots. No sé si voldrien ser negres meus gaire gent, eh. El que sí que és és que escrius molt. Sí que escric, sí, treballo, treballo. No sé si, si he de dir que m'he passat una temporada treballant molt i que ara pararé, perquè em faig, em faig propòsits i després no soc passa de complir-los, però, però vaja, sí que, sí que vull fer-me un regalet l'any que ve, que faré 40 anys, i és calma i temps per escriure una cosa... Cado cal cap sense preses ni ni Ah, sí, M'estàs dient que tots aquests llibres que has escrit ha sigut eh, que t'estaves comprant un temps d'un any sabàtic, més o menys. No, no ben bé, però eh, mira, és difícil això de la literatura i et proposen coses, és difícil dir que no, tot t'agrada, tot t'engresca i de cop i volta et trobes doncs, immersa en una quantitat de feina impressionant, no? I això és el que he estat fent durant els darrers quatre anys i mig llargs, sense vacances, sense... vaja, treballant moltíssim. I, i ara trobo que, vaja, que tinc edat, no?, de calmar-me una mica. Tu si fossis que et dediquessis al cante flamenco dirien que toques todos els palos, no? <ríe> bueno, tots ben bé no, eh? però, però en narrativa sí que, sí que intento doncs, fer diferents coses, entre altres coses perquè si sempre fes el mateix m'avorriria molt. Jo sóc bastant cultangúnies en totes les coses de la meva vida i escrivint, doncs mira, he anat provant diferents terrenys, em diverteix i de moment no vull renunciar a cap d'ells has fet llibre juvenil eh, has fet novel·la, has fet ara aquest llibre de contes i hi ha un llibre que a mi em, em va sorprendre ser ben de mamar, perquè no fa gaire bé hem llegit una notícia d'una noia anglesa que, que venia a l'àvia, a no sí, la mama, però sí, sí. Eh? Vaja, que ja, ja ho deia el García Márquez eh, que la vida escriu molt millor que nosaltres i que t'inventis el que t'inventis sempre hi ha una realitat que ho supera sí, sí. quan vaig llegir aquesta notícia d'aquesta nena que venia a l'àvia vas pensar maca, tu que m'ha aixafat la guitarra a mi, aquesta nena però, però vaja L'àvia, l'àvia. Van i a l'àvia, sí, sí. No, sí, no sí. l'atrevim la mare. Però el problema és que quan ho van treure de bai, ja tenia no sé quantes propostes de compra. Sí, sí, clar, és, la, és, és una greu. mica la gràcia de la novel·la, també. La gràcia no és tant que la, que la criatura, que el nen protagonista que es diu Òscar, posi a la venda a la mare. La gràcia és que li compren. Ja, ja, ja, ja. Clar. I tu, aprofitant això, vas a col·legis a fer xerrades i, i parles d'aquestes coses, no? De què de faries tu, sí. per, què, per què vendries tu la mare... O per què, per què vols tu la teva mare, no? O jo la meva la, la posaria a la venda de tant tant, eh? Sí? Sí, sí. I, I també entenc que a mi també em vulguin posar a la venda de tant tant. És que les mares de vegades fem coses que, que els fills no acaben d'entendre. I ara anem a parlar, de, de, de, si pagues del teu llibre aquest, l'últim, Los que rujen, que és el que estàs ara fent la promoció. No? Sí. Que suposo que deu ser cansat, això, de fer la promoció, no? Sí, mira, això és el pitjor. És mm. el pitjor, perquè jo el que, que m'agrada realment és llevar-me i posar-me a escriure... Però això de, mira, sobretot els viatges i anar amunt i i tot això és, és bastant cansat, sí. Però, però vaja, és un breu que s'ha de pagar. Avui en dia si no estàs disposat a, a promocionar allò que has fet, doncs en, en literatura no, és complicat. No es complicat. No, no, no, és complicat, clar, perquè hi ha, molt, hi ha molta cosa, el mercat és ferotge i vaja, que si no vols sortir de casa per defensar allò que has fet, més val que no t'hi posis, no? Jo hi ha una cosa Cari, que a mi em sorprèn. La quantitat de llibres que s'editen en aquest país i després diuen que la gent no llegeix. Sí, però mira, la, la, és veritat que encara estem una mica a la cua eh, de d'índex de lectura en, en, em sembla que només ens guanya Grècia vull dir per sota mm -hmm. però, però entre els joves sí que hi comença a haver i cada vegada més motius per l'optimisme l'altre dia parlàvem mira, vaig, vaig estar divendres en una taula rodona amb experts en, en literatura infantil i juvenil que són aquests que fan estadístiques i, i estudis i en saben molt de tot mm -hmm. això i deien que cada vegada més els nens estan ajudant a llegir els pares. O sigui, allò, allò de si tu lleis, ells lleis, no és una mica el contrari. Ara mateix els joves estan engrescant a llegir, a molt, sobretot mares, eh? a moltes mares que, que feia temps que no s'ho passaven bé llegint. I això trobo que, que vaja, és un, és un mm. motiu d'alegria. I cada vegada hi ha més joves que llegeixen, però molts, és un, un tant percent molt alt. Home, rescatar aquesta gent dels videojocs i de, i de les teles i tot això, jo penso que és positiu, no? És que jo no crec que s'hagin de rescatar de res, eh? Crec que tot de tot pot conviure. A veure, tu no deus menjar pas cada dia hamburgueses, no? Però tant en tant, tant menys alguna. Sí, sí, sí, sí és, això ho reconec. I és que convisqui l'hamburguesa i la mongeta tendra. Doncs igual, tot, tot pot conviure. La lectura, els videojocs, les excursions... En fi, perquè hem de renunciar a alguna cosa. Tot, tot es pot fer. Exacte. Doncs parlem d'aquest llibre. Sí, tornem al llibre i sí. jo et preguntar, uh, el fil conductor d'aquests contes és tot el mateix o són contes uh, variats? Bé, el, el recull i l'excusa són els fantasmes, mm -hmm. eh, és un, eh, està, està estructurat a l'entorn de fantasmes, clara fantasmes molt diferents. A la primera part hi ha fantasmes, diguéssim, més sobrenaturals, d'aquests que tornen del més enllà i, i fan por als vius, o els neguitegen, més que fer por en aquest llibre, els mm -hmm. neguitegen força, fent-los rumiar sobre coses que de vegades doncs convé que meditem, no la soledat... Eh, les, els propis reptes. I els de la segona part són fantasmes més personals que, que tenen més a veure amb aquells que dormen als nostres armaris, no? Aquelles coses que, que vam voler fer i no vam fer, o mm. que vam voler dir i no vam poder dir, les absències que no podem arreglar però que ens, ens dolen, no? Aquesta mena de, de coses. Una mica els fantasmes que ens deixa la vida a mesura que va avançant. No hi ha fantasmes de carrer, d'aquests que volen fer unes coses. <ríe> no, aquí s'obren, aquests. Són massa habituals, aquests a la vida diània. I aquí tenien sí, massa. Jo, jo no sé si t'has trobat que hi ha gent que et diu Ui, si jo t'expliqués la meva vida, això Caram, sí seria una novel·la. Cada dia. Tinc una veïna que m'ho diu cada vegada que em trobo a l'ascensor. Sí, sí. Aviam, ja t'hauràs d'expliqui. <ríe> si no un dia li diré allò que... Vaja, no, perquè sóc, sóc educada, eh? però... Un dia li podria dir allò que va dir la Montserrat Roig de hi ha massa poca merda a la seva vida, senyora, perquè jo escrigui sobre ella. Exacte. Una cosa així li va dir, vaja, ho, ho va explicar eh, en aquest llibre tan fantàstic que té, que es diu... Eh, digue'm que m'estima sí, encara que sigui sí. mentida. Sí, sí. De totes maneres, després pensa que aquesta senyora te pots trobar la reunió de veïns. Mira, no, perquè no hi vaig gaire, les reunions ah. de veïns. Podria, podria trobar-me-la, però però no ho toco gaire, aquest pal. No, no, no. vaja, sempre, sempre sonen hores així que tinc una presentació una taula rodona i si no me l'invento, viu? Ja, ja. Ja, ja. Que és l'excusa ja, ja. bona. Però llavors has de sortir de casa o tas de quedar a casa amagadeta, perquè si no arribes i estan fent la reunió, queda molt lleig. Clar, no, però tinc la sort que les reunions no són aquí a la meva escala, o sigui ah, que... Ah. No, home, tinc excusa. Ah, està, està molt bé. <ríe> ja et dic, no. si no me l'invento, o si sigui, aquestes alçades no sé inventar-me una excusa, ja... Home, que, que, per, que per això ets narradora, no? Sí, sí, exacte. <ríe> Sóc professional de la mentida, no, diguéssim. Exacte, exacte. Tornant al que parlàvem al principi de la quantitat de llibres que escrius, eh, jo tinc un dubte, eh, escrius molt perquè el, quan et poses a escriure lo que et ja és vàlid, o, o, o és que treballes moltes hores? Treballo totes les hores que tinc, aquesta és la veritat. He treballat durant molt temps, molt, potser massa i tot, eh? I també és veritat que soc ràpida, que, que jo tinc aquesta virtut o aquest defecte, que em sembla que és una herència de la meva etapa de periodista cultural, allà totes havia de fer molt de pressa, i clar, jo era, jo era tan joveneta que em penso que em va quedar això per sempre, i ja no em, mira, per veu per mal, no me'n puc deslliurar. I em condeix força, el temps que treballo em condeix força. O sí sigui, no no has de rebuscar ni donar uns repassos i històries... No, dono altres. mil repassos, però, però sóc però ràpida donant ràpida. repassos. Sí, sí, i em penso que, vaja, l'única cosa que no es pot fer més de pressa de la mitjana és la documentació, que això sí que necessita temps i ganes ja. sí. Sí, sí, però, però escrivint, i sóc bastant obsessiva, més, quan treballo, dormo mm -hmm. poc, vaja... No sé si tots això són secrets, però jo us asseguro que, que de negre ja m'agradaria tenir-ne, eh? <ríe> <A> la, <ríe> però per la... ara ho ara faig tot jo. A la, a la... Això que es diu que sempre es treballa millor al vespre, amb la tranquil·litat, amb la llum tancat al teu quart, cert? O tu treballes a qualsevol hora? Sí, estic d'acord, però fins als 35 anys. Almenys ah. això em passava a mi. Jo, jo, vaja, fins que vaig començar a tenir fills, sobretot. Clar. Jo era molt nocturn, havia arribat a treballar tota la nit i a dormir de dia. De dia. Però, clar, ara no, ara, ara no ho puc fer perquè soc mare de família nombrosa. Només faltaria no? que clar. no portés els nens a l'escola perquè, clar. perquè clar. estigués clar. dormint la feina de la nit. Però des de que vaig començar a tenir fills, els meus hàbits van canviar i ara soc molt més diurna que nocturna. Mira, estic en plena jornada de treball, per exemple. Ben fet. Els nanos, eh, els teus fills llegeixen els teus llibres? Om, els meus fills són petits encara, són petits, el, gran, encara. el gran sí, que ja, per exemple, uh, se ven de mamà, ara sortirà en català, venc la mare, mm. uh, ja s'ha llegit amb gran escàndol, per per, seva, per jo em pensava que es pensaria que, es, que té una mare enrotllada, i resulta que no, que es va espantar moltíssim, que aquest nen ara com ho faria sense mare, etcètera, no? <ríe> una cosa. I vam haver de fer una mena de teràpia addicional per, per explicar-li que no, que això les bestieses que s'inventa la seva mare. Però al marge d'això sí que ja comença a llegir-me. També és un jutge implacable, eh? Ah, però sempre va bé, no? Sí, sí, sí, a vegades li estic llegint alguna cosa i em diu «Mama, que avorrit això, aquí no passa res». No, mira. Toma. Però és que els nens diuen sempre la veritat, cara. Sempre, sempre, sí. Don... Ara va molt bé, perquè, clar, clar, llegeixo un vell i tinc aquí el crític més... Exacte. Exacte. Sí, sí, Exacte. més desafiant. Home, això és molt millor que, per exemple, amb, una, amb la parella, que li dius, i que potser millor diu «Bueno, sí, i tal, però la parella també, també és un crític dur, eh? Sí, també és un crític Sí, sí, dur. que més es baralla amb mi molt amb algunes coses. Tinc una novel·la que sempre ha considerat que la vaig acabar com si se m'hagués acabat el paper. Això és el que ell diu. Es pot, dir? El, títol? Es pot dir el títol? De la no, home, no. No feu no. això. No, no, però, però no fem, jo no li discuteixo molt i, i li explico que per mi al final ha de ser aquest no em podia tenir cap altra, però ell considera que la vaig acabar com si se m'hagués acabat el paper i no el convenço. I que no li vas donar una volta més, no? Home, n'hi vaig donar perquè ell és bon crític, però, però a més al final és una cosa molt delicada que tu Clar. tens rumiada des del principi i, hostes de vegades sacrificar allò que volies fer per una opinió... No, les opinions s'han d'escoltar totes, ara. No s'ha de fer cas com si fossis tonta. Exacte, no, has no, i l'has de decidir tu. Tu has de rumiar, i clar, jo després de molt rumiar vaig decidir que es quedava com estava, mm. i, i ell no m'ha perdonat. Llavors, <risos> m'ho va dient. Bueno, és el seu dret, tu, no? Exacte, exacte. Sí, sí. Molt bé, Care, eh, moltes gràcies per estar amb nosaltres i explicar-nos, ja, o per fer la presentació de l'Os que Rugen, el nou llibre, que ja deu estar a la venda, perquè sembla sí, que es va sí. a presentar a l'octubre, no? Sí, fa 15 dies, 15 dies que tenen a la venda. Sí. Doncs la gent que ho agafi, que hi aquests contes, que sempre em passarà una bona estona. Moltes gràcies per estar amb nosaltres a Ràdio Martorell, Cari. Gràcies a vosaltres, quan vulgueu. Adéu, Cari. Adéu, siau. I senyors, senyors, la música, la, la música que ens parla de l'Empordà, uh, sopa de cabra. Allà ah, ja sí que farà fred, no com a L'Empordà. Sí, home, sí. Vol dir que l'emportat farà fet? I tramuntana. Em sembla que és tramuntana. més de vent, més de tramuntana. Sí, Això ens ho van dir una vegada, que ens van dir... Déu, ama jo estic així, diu, perquè aquí... Estic tocat per la estic tramuntana. Estic tocat per la tramuntana. Eh? Mm. Diu, els de Figueres ho som així. Sí. Tocats sí. per la tramuntana. Exacte. Dius, bueno, doncs així pots fer qualsevol bestiesa i ja està. Bé, senyors, senyors, anem a parlar amb el senyor Jaume Cap de Vilacap, que vostès ja saben que cada setmana doncs ens parla d'exposicions, de, eh, d'exposicions de coses, de coses gràfiques, d'humoristes, de, de... de revistes, etc etc. Bon dia, senyor cap. Molt bon dia. bon dia, bon dia tinguem. Bé, bé, anar fent. Ben, ben abrigats o què? No, la veritat ah. és que no. <laughs> he vingut abrigat, però estic suant i m'hi he ha hagut de treure les peces de roba com si fos una ceba. Caram. Sí, sí, sí. Jo soc home, home calorós. Sí ara, sóc. si ens, ens connectem fins a la web aquesta que us veu mentre us el programa, esteu aquí amb el banyador, i bé, esteu gaire amb bé, una palantana... Gaire, gaire bé. I, si, I si connectessis, veuries fins i tot que tenim una hawaiana que ens està pentant. Caram, escolta, el dia que vinc vin jo no hi havia hawaiana, i, i llavors... És, que, és, que, és no, que no feia calor. No, <laughs> no i a part volíem una bona impressió. Volíem donar bona impressió, però potser és, va, a un lloc que estic col·laborant jo. Això, això va amb una sabata i una esperdenya, això és maniga S'ha ah, fixat eh, eh, quants, quants, eh, fixa, quants refranys en un moment. Eh? Sí, sí, sí, els treu fixa, tots a... Eh? Sí. Me sí. però els vas dient i els vas intercalant i sembla ah, alguna sí, sí. cosa. De què ens parlarà, senyor Cap, avui? Bé, avui volia parlar de, de la revista Deliròpolis. Eh? És eh, una publicació actual, és sí. a dir, una de les poques coses que, que s'estan fent ara mateix en el món de, doncs, del còmic i de l'humor gàfic i de l'il·lustració. Mm. Eh, sé que fa poques setmanes veu tenir aquí en Jordi Coll, sí, eh, que és el, sí, el, el de la el Porta a la Maníacu, i és, realment la Maníacu és la revista, eh, després del Jueves, gairebé és la, la revista paradigmàtica d'historietes, eh, pel, pel nivell dels col·laboradors, per la quantitat de pàgines, per l'esforç que porta. Mm. Home, va, va ser recompensada amb el premi del Solador Còmic, d'aquest any, no? sí, sí. però a part d'aquestes, doncs, en el circuit més marginal, doncs, hi ha tot un altre seguit de publicacions, i una d'aquestes doncs, és la, la revista de Liròpolis, que es fa des de Tarragona, Arribona, no? eh? exacte. Doncs, hem passat de la tramuntana eh? sí, cap, a... cap al sud, cap a la costa d'Orada. Un avall, més avall. Eh? Sí. Home, són, són una gent molt activa, una gent molt dinàmica, perquè fins i tot doncs, els mateixos integrants de, de la revista de Liròpolis són els mm. que munten des de ja fa tres anys la setmana del còmic de, de Tarragona, mm -hmm. i, i doncs, bueno, ara s'estan ja començant a preparar la, la, la, la propera edició, però tot i això, doncs, cada dos mesos, eh, pràcticament amb, amb puntualitat britànica, cosa estranya sí. en les publicacions aquestes que es fan diguem per amor a l'art i per, sí. per, per per ganes i per il·lusió, doncs eh, ja porten... Bé, bueno, més de 30 números... Està molt eh, bé. Cada de... quant surt? Que... Surt cada dos mesos. Cada dos, cada dos mesos, mesos es sí. Es pot trobar, eh, costa de trobar, és a dir, es troben en llibreries especialitzades de còmic... I, amb, amb, amb I, i concretament allò els concrets de Tarragona, de Tarragona. Sí, a Tarragona es, és més fàcil mm. de trobar-la no? però dir mm. que fora de, de Tarragona és una cosa que costa costa bastant de trobar de fet tenen un grup al Facebook i estan mm. pels blogs i pues, aquestes coses modernes ho, ho, gasta, sí, ho gasta. Sí, sí, sí, sí però anar a comprar la revista allò de paper que, uh, que, que, que escolta, doni'm la revista que no sé, si em sembla que val dos euros és una cosa que, que, val, sí. que és barat no, és com comprar-se un un cotxe, un hardware... Bueno, no, no, no. no. I cada dos mesos no, no, no, no, no és, pot, és diner no és home, diner. I home, és interessant perquè el, el Miquel Villalba, que és el, el, el eh? exacte que és la seva ànima, l'ànima d'aquesta revista, és la persona que, que, que s'arremanga i tiba de l'orella a tothom perquè perquè hi enviï coses i publiqui, mm -hmm. no es conforma doncs amb, amb, amb publicar coses de gent de Tarragona, que hi ha gent molt interessant, perquè eh, hi ha Però... unes historietes d'en Ramon Sarler... De, de, de, de la Júlia Marquès o de Hugo Prades... De... Però no, no tot és còmic, exacte, hi ha, hi ha no, il·lustració... No, no. I hi ha... El, el subtítol és uh, Deliròpolis Surrealismo y Arte Seqüencial. Eh? És a dir, això és el, el que trobem en aquesta, en aquesta revista. Ara m'hauria de traduir vostè el subtítol bé, aquest. Bé, Surrealisme i Arte Seqüencial. Eh? Ah, està bé, sí, va. Què és l'art seqüencial? No, l'art seqüencial doncs, implica Cinema? tot que és exacte moviment, no? És il·lustració... Eh, també, bueno, cinema, cinema, no, no fan pel·lícules a les pàgines de les revistes però sí que busquen pujar de categoria això del, del còmic és a dir, bueno, còmic sí, sí, però no només còmic en el sentit eh, més popular de la historieta sinó que realment busquen la, el, el, el còmic més avantguardista no? eh, i, i publiquen coses doncs, de gent molt interessant d'Itàlia Sí. o de, de Noruesa, o d'Angladerra, o d'Irlanda. És a dir, que té un, un circuit que no s'acaba, diguem, als països catalans, sinó que eh, va més enllà d'Europa. Una portada de, de, de, la, de la revista de fa un any uh -huh. la va dibuixar en Moebius, Moebius bueno, que eh, uh -huh. en aquests dies és actualitat perquè està presentant sí. un volum... Sí. No, no parlo jo de Moebius perquè realment en parlarà tothom. Moebius és un personatge prou, prou entitat prou conegut i que mou gent a les llibreries i té una carrera Sí. portant al seu darrer en Joan Giró sí. doncs, l'autor mm -hmm. d'en Blueberry de, de, de, de l'Incal, d'obres de, sí. mentes del de còmic. Que s'hauria d'explicar potser a la gent que dius que l'home estava cansat ja de fer el mm -hmm. Blueberry i un bon dia li, se li va girar la, la truita i va crear aquest personatge de Moebius com un dibuixant ah, sí, vanguardista ah, sí, totalment. Mm -hmm. I, que, I que canvia totalment l'estil és sí, sí. eh, a dir, impressionant l'estil, mm -hmm. eh, diguem, realista d'historia mm -hmm. de, de, de, de, de l'oeste i de la, sí, la no. clàssica de tota la vida d'en Blueberry no? Sí. L'història aquella del Graje Hermético que és primer que va fer és una Cosa que va deixar bocabadat en a molta tothom. gent. I més d'un va seguir, entre cometes, la línia Moebius. És que la línia Moebius és l'extrapolació total de la línia de la història de Belga, no? anar sí. a despullar la línia totalment del, mm -hmm. de tots els matisos. No? Sí. És, és, molt, és molt interessant, eh, de Moebius, però clar, és un personatge que tots els mitjans ja li fan la gara-gara, no? No necessita, de, sí. no necessita més. Nosaltres hem de parlar dels, dels pobrets, que, que no hi ha ningú que els hi faci cas. Doncs... Home, també diu bastant a favor a favor del senyor Moebius que hagi, que hagi fet una portada. Exacte, exacte. exacte. Diu és... molt a favor d'ell i també diu molt doncs, a favor dels que fan aquesta revista que s'han bellugat per tenir doncs, portades de Moebius, també una d'en de Max, eh? de, de, de Capdevila. Cap de... És a dir... Es, es belluguen, es belluguen en, en el sentit en que són una gent totalment alternativa, això sí, mm. és a dir, s'ha de tenir en compte que estan fora del circuit, fora del circuit comercial, això és molt important, perquè no els interessa, evidentment, fer fer, fer calés, això quasi interessa tothom. Sí. però bé, els artistes pot ser una mica menys no? els artistes ah. els més poder eh, explicar-se -les, explicar les seves coses sí, però també es jala eh? sí, jala llavors es veu que també s'ha de fer eh? sí, però, sí, una però... cosa que dius, és artista però vaja, dius menjar paper <laughs> què ho que li Ose, part, bé, una setmana menjar paper es pot passar però clar, gairebé sí, gaire gaire gaire no. a, dus... a part del menjar o no menjar també n'hi ha un altre cos que que, que, que que va juntat amb tot això, que per poder editar aquesta revista necessites ingressar sí, alguns cèntims sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. I després sí. menjaràs o no menjaràs però la revista, pa, pa, la impremta no no ho no, perdona, eh? Això és, veritat, això és veritat, hi ha unes despeses, però vull dir que realment, eh, el, el més admirable de l'agenda de l'Iròpolis és que eh, fa, doncs home, gairebé de cinc anys que estan més de cinc anys que estan barallant diguem, amb amb tot plegat, i que ho fan en un circuit totalment alternatiu. És a dir, que jo crec que pels continguts que tenen i per la qualitat de la revista mm -hmm. eh, crec que podrien entrar tranquil·lament en el mercat comercial, no? Però mm -hmm. fins i tot ells mateixos són reacis, en el sentit en que si hi entren al mercat comercial, igual es perd una miqueta l'esperit aquest mer rebel·lament. Sí, més, i de llibertat, més, no? Sí, més lliures, són totalment àcrates, lliures, i, i a les seves pàgines doncs, hi ha historietes veritablement experimentals en el sentit en què Eh, no, no és la, B, la, la la típica historieta que hi passa alguna cosa o que, que, que hi ha un gag, sinó que són historietes on la imatge i, i la narració van pels camins aquests més surrealistes, més onírics, no mm -hmm. més d'imatges estrafolàries, que això també es porta molt ara, eh? vull dir que realment el, el, el, també els circuits comercials van cap a aquests dibuixants tan moderns, no?, però ells fan el seu camí, això és molt, molt, molt, molt admirable, no? Això, això em recordo una mica, a veure, s'avan les, les distàncies, l'època de l'Estar, que era ah va ser la revista Underground per excel·lència, Guy sí, sí, sí, Barcelona, sí, sí, sí. i que molta gent hi va començar allà, després s'han dedicat sí, a coses sí. comercials. Sí. Però hi havia una llibertat allà, una... Sí, i unes coses experimentals, el CCP feia unes coses sí, sí, no, embogidoras. Tota, ja, sí, sí, sí, sí. Era una mica la revista sí, sí. que donava oportunitat de fer el que volgués. Sí, sí, sí, el Max i d'això. Mm. Això, això és important, és a dir, aquestes revistes, han de, evidentment ara mateix, en el món actual... Internet, per exemple, permet eh, aquesta llibertat creativa, és a dir, que tu ningú t'ho publicarà perquè no hi veu la comercialitat, cap editorial, no s'arrisca o el que sigui, tu pots posar-ho a internet a l'abast de molta gent. Això uh -huh. és un avantatge. Uh -huh. Però és veritat que el, el fet de la publicació com a, a ENS és molt interessant perquè aglutina la gent. Una cosa és internet on cadascú ell sol penja les seves coses, però una publicació és la suma d'esforços, sí. la suma d'entitats, és a dir, on es poden trobar personatges, eh, doncs jo què sé, doncs, per exemple, també doncs, el Macoqui en el seu moment, doncs, sí, com es troben mm -hmm. un, un mediavilla i un Gallardo, i la, seva, la suma crea un personatge com el Macoqui, per exemple, sí, sí, sí. és a dir, que la publicació aglutina la, la, les personalitats artístiques de la gent, no? i això és el que encara doncs, té, té, val la pena d'aquesta publicació, no? el fet de ser tan, tan, absolutament alternatius, però tot i això és un punt de, de trobada, no és un punt d'encontre entre, entre la gent doncs que té aquestes certes inquietuds i entre els lectors, perquè hem de, de tenir en compte doncs, que també hi ha un lector, una gent que li interessa eh, aquest, aquest moviment tan avantguardista, no? aquest còmic... I que si no li interessa tot, li interessa a part. Ah, exacte. Clar, no? clar, Evidentment, una revista, l'avantatge la, la, i desavantatge d'una revista és que hi ha una miqueta de tot i en una mm. revista igual dius home, jo tot de la primera pàgina a l'última no m'agrada, hi ha aquest autor que m'agrada aquest el trobo interessant, aquest mm. no el suporto aquest... sí, sí. és a dir, una revista la gràcia d'això és que hi trobes de tot no? sí, sí, sí. i que eh, permet això, no? aquesta barreja aquest eh, MLE doncs, eh, donar sortida amb, amb, amb, amb coses de molt de molts caires diferents, no? aquesta és una de les avantatges d'una revista que no té doncs, un volum monogràfic o un àlbum o un llibre on, doncs, bueno, és d'aquest autor i t'agrada o no t'agrada, no el, el compres o compres i ets d'aquest o no ets d'aquest ja, ja ets del Tintín o ets de l'Astèrix o ets del no sé qui, o ets del no sé quant sí, també eh. pot ser dels dos eh? ah, no. Ah, no, perquè, eh, clar, lius, a mi m'agraden els Beatles i els Rollings eh? eh, eh, la, la gràcia d'això de l'art és que no, no, no s'ha de ser del Barça o del Madrid no? eh? clar, pot, ser clar, del, clar. pot ser de l'Astèrix pot ser del Tintín pot ser de de del Franquin i del Moebius pot ser fins i tot del Moebius Sí. Sí, sí, això. Uh, quasi quasi estem acabant però has dit que feien lo de la setmana del còmic de Tarragona cada quan és això? cada cop, any però en reflexo a quina època de un cop l'any eh, normalment és eh, a finals s'escau eh, cap a l'estiu és a dir l'any passat doncs, va ser pel, pel juliol l'any anterior va ser una mica abans jo suposo que, doncs que també estan treballant amb aquestes dates diguem, mm. abans, de, abans que comenci l'estiu de, de debò, allò sí. que dius que tothom fot al camp eh? Sí, més a, més a Tarragona no? que, que s'omplirà sí. de, de, de, de, de gent que ve el, a passar el... El que passa són dades molt juntes amb el Saló del Còmic de Barcelona uh. No, perquè em sembla que ja torna a recolar una miqueta enllà em, em sembla, les, les dades del Soleable Còmic l'any que ve no el maig? ara mateix eh, a veure, ah sí, el maig, per això, que el, el això, maig. És, això ja és a, a, el juny-juliol eh? ja juny, hi ha un mes de diferència, sí, a, sí. diferència. Sí, a part, també evidentment és una setmana del Còmic que no té res a veure amb el Soleable Còmic la setmana del Còmic realment no, no hi ha cap mena d'acte comercial, com si diguéssim tots són uh -huh. exposicions tallers i el que fan molt interessant són unes xerrades o unes trobades amb, amb autors. En eh? mm -hmm. el yeah. passat doncs, va haver-hi explicacions sobre la història de l'art, història del còmic, eh, dels blogs i còmics, també d'en de, Max, de sí, sí, sí. d'en Bardín i el seu personatge. I mm -hmm. tot el... És, això és molt interessant, no? el fet d'apropar els autors a la gent. Clar, I amb una assistència notable. Jo, jo vaig sí. tenir el ple d'anar-hi fer una mica de xerrada. Home, vostè és un, és un clàssic, eh? Perdoni... Bueno, eh? Diguem que m'apunto a un bombardeu. Exacte, exacte. Si exact. eh? sí, vostè és un clàssic, això. Vostè és un estudiós. No, vostè no. Idealment hi, hi havia bastanta gent i molt interessats. Els hi vaig fotre una pallissa sobre la... La, la sàtira i la transgressió i la censura, i va, va ser molt interessant. I a més a més, a vegades vas a coses d'aquestes per militància i trobes doncs, que ha els pobres que organitzen i que s'emporten els seus tiets i els seus germans i els mm -hmm. seus cosins allò per fer bulto, perquè omplin. I aquí doncs, realment hi havia un, una sala gran, que és el Pallol, eh, que ja estava, doncs, no estava a patar, però estava, hi havia bastanta gent, amb no? el qual eh, surt satisfet pel fet que aquestes coses realment eh, estan fetes per la gent i la gent respon. Doncs molt bé, senyor Cap, ja sap vostè que quan arribem sí. quasi quasi a la una és el moment d'entrar amb les notícies no, sí, sí, de sí, Catalunya i Informació i l'hem d'acomiadar. La setmana que ve, eh, esperem de nou la seva sapiència en aquests temes. Deus us en guarda. La si sapiència el que es fa és Nosaltres ho tenim ja de vostè. s'està convertint en un clàssic de sena. en guarda, deus us en guarda. Fins la setmana vinent. Radio Martorell en connexió amb els butlletins informatius horaris de Catalunya Informació. Bon dia, és la una. Berlín centra els actes de commemoració de la caiguda del mur Avui fa 20 anys, l'esdeveniment que va provocar l'esfondrament de l'antic bloc soviètic La Porta de Brandenburg serà l'escenari principal d'aquests actes, on participaran els dirigents de les quatre potències que es van repartir la ciutat després de la Segona Guerra Mundial. En el marc d'aquesta commemoració, a Polònia es tombarà, a primera hora d'aquesta tarda, una rèplica del mur decorada per un grup d'artistes. Ha començat ja l'operació per treure la ferralla de l'accés del túnel de les dues valires a Andorra, que dissabtes van sorrar on encara hi ha atrapats els cossos de quatre treballadors. És una operació que es fa amb una grua de gran tonatge que ha arribat aquest matí de Catalunya. La Generalitat revisarà a fons els últims 20 anys de gestió de Fèlix Millet al capdavant del Palau de la Música. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, el conseller Tresserres ha dit que d'aquesta manera el govern inspeccionarà un període fins i tot anterior al que ara està investigant la justícia. Mentrestant, l'executiva del PSC et matí elegeix el substitut de l'alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, imputat en el cas peratòria. Entre els noms que sonen com a principals candidats i el tinent d'alcalde, Raül Moreno, el president de la Diputació, Antoni Foguer, i l'actual alcalde accidental, Joan Carles Mas. Un jutge d'en ha obert una investigació per la mort del gos salvatge de la Sénia al Montsià, que va ser confós amb una lleona. L'entitat al refugi ha presentat la denúncia per un presumpte delicte de maltractament animal. I comença la restauració de les façanes de la banda est, del riu Unyà, de Girona, una de les vistes més emblemàtiques de la ciutat. L'Ajuntament estudia fer una rehabilitació integral, també, de la banda oest. Catalunya Informació. Ara als esports. Johan Cruyff afirma que per ell és un orgull ser seleccionador català i que s'hi ha compromès perquè el projecte de la Federació Catalana de Futbol li permetrà entrenar i també educar. Cruyff afirma que no cobrarà res i que accepta el càrrec per ajudar els nens. Diu que la selecció farà un futbol atractiu amb un equip que sigui representatiu del futbol català i alhora competitiu. El Barcelona, Seidu Keita, estarà uns 10 dies de baixa per una demà al lligament del genoll esquerre. Es perdrà la convocatòria amb la seva selecció. No jugarà contra la cultural llaonesa a la Copa. El Madrid Guti ha quedat fora de la convocatòria per quarta vegada consecutiva. Es perta el partit amb l'Alcorcón. I els blaugranes Puyol, Piqué, Iniesta, Xavi i Busquets han estat convocats per la selecció espanyola de cara als partits amistosos contra l'Argentina i Àustria. També hi són els catalans Capdevila i Cesc Fàbregas. La novetat és la presència del cebellista Jesús Navas. Completem titulars amb el temps. Aquesta tarda es mantindrà l'ambient de tardor amb la presència d'alguns núvols prims que generarà el mateix vent i que es mantindrà intens, especialment als dos extrems del país, amb ratxes que poden superar els 100 quilòmetres per hora. Cap a la costa de Girona s'espera temporal marítim i la nevada al vessant nord del Pirineu anirà a la baixa. La música a Tarda d'Èxits. Tarda d'èxits, de dilluns a divendres a partir de les 5 de la tarda. Passen ja set minutets de la una del migdia, senyors, senyors, ja enfilant la darrera mitja hora de programa. I, com vostès saben, eh, quan superem a la franja horària de la una, és moment d'una entrada amb el senyor Monegal, que, bueno, vull parlar amb ell, el Monegal. Sí. Bon dia, senyor Monegal. Bon dia. Ah, bon dia, amics. Eh, ja ho veieu, eh? Quina trempera que tenen quan diuen que encaren eh, la recta final del programa, eh, amics meus? Sí. Escolta, Quina alegria, eh? Mm. Sí, senyor Monegal, quina alegria. Escolta, em va dir la nostra companya Assunta que el va trucar per quedar i que s'hi va posar la seva secretària, va trucar amb aquest número que, que nosaltres el truquem, i va dir que... Diu, que ets la directora de Ràdio Martorell? Diu, no. Diu, bueno, doncs el senyor Monegal està ocupat. Què vol dir, això? Ah, Ui, bé, amics, Ui. Eh, això, això preguntar a la meva secretària, eh? Ja. Dir, això són coses no... Que clar, ella no Pas, té cap ordre. No? Passa a palavra. Passa a sí, Passa sí. a palavra. Doncs va, bé. Avui suposo que haurà fet els deures, no? Hombre, hombre, si els fet, eh? Avui no hi ha hagut boicot per per vostra en el tècnic, eh? No, no. Ni la setmana passada tampoc. <susur> Ni la tampoc. Tampoc. Va, ser, va ser un... Coses de la tècnica. M'està no mirant de aquí i dius, no se sap per què, perquè estava, les dates estava bé, tot estava bé, però dius... De tant en tant als ordinadors els hi passa això, escolti'm. A tant en tant els passa als ordinadors i a vosaltres us passa cada dos per tres. El eh? què ens passa cada dos Sempre, per tres? Sempre se us espatlla el cervell. Eh? Escolti, sense insultar, eh, senyor Monegal, que jo I, no l'insulto. Eh? Comencem... Va, comencem, va. Anem per feina. Fix, Fixeu-vos, amics, eh, la setmana passada que ells estàvem parlant de la castanyada, eh, de del que van fer, del que van deixar de fer, de si van anar a dormir d'hora, de si van anar a dormir tard. Eh? I escolteu si l'avi van adormir tard o van adormir d'hora i per què va ser. Endavant! La castanyada? Sí, és nit. No, no. no, vaig anar a adormir tard, però per qüestions de... Sí, per qüestions però estava amb de... la senyora. Ah, sí, què? Ah, sí, què sí, m'ha de dir? Eh, van adormir va, tard perquè estava amb la senyora, eh? Ja, claro. no, vostè tenveja. enveja. Que, que, que, que no li eh, fa allà, cas ni al papito. Proclamant la seva masculinitat, proclamant que aquella nit... Eh? Aquella nit va estar, va estar, va complir... No, però eh, jo, pregunta... això no dic, eh? Jo hi dic que estava amb la senyora, no hi la... dic si vaig complir o no, eh? eh... Que està anant molt més enllà, eh, vostè? Fardant, eh? Xulejant de que va fer sexe aquella nit, eh? Bé, amics, la, la qüestió que tots ens preguntem, la qüestió que tots martorells sou que s'està preguntant i que ara ha de respondre l'avi, eh, és si aquella nit va menjar moniat o no. Uh, bona pregunta, doncs uh, no, no, no, no, perquè jo sóc més d'almeja. I l'altra pregunta seria... I vaig estar seria, menjant unes miques d'almeja. Vaig agafar una castanya, també? Uh, sí, vaig agafar, Va agafar castanya, una castanya. Sí, vaig a agafar una sí. Ah. Alguna altra cosa més, senyor Monigal? Bé, amics, eh, veieu com ràpidament canvia, intenta desviar l'atenció, eh? No això vostè, tema. que té el sexe al no, cervell. Vostè menja no castanyes i moniatos? Bé, amics, jo m'ho menjo tot per la castanyada, eh, amics? Ah, ah per la castanyada, Clar. Clar. És que aquest jo m'ho menjo tot, dona, dona per fer del senyor Monegal. El senyor Monegal eh, s'ho menja tot. El dolç, el dolç del moniato, eh? la siresa el... de la castanya... I els panellets de pinyons? Amb un, amb un bon mosquetell, eh? Els, sí. Exacte, els panellets hi poden ser gruix, grans i gruixuts, i eh? ferns, <coughs> I rodonets. Fent, eh, això mateix. Sí, sí, dos eh. panellets alhora, no? Millor... Panellets, maran... Panellots, més aviat. Panellots, eh, sí, no, vostè li dà el coco. Això mateix. Ja, ja. ja, ja, ja. Està bé. No, no, ja veig que es cuida, eh? Sí, només sí, hi havia aquest mi... tall, oi? Eh? Només hi havia aquest tall, oi? Eh? Si no, sí que m'ho negava. Sí, no, n'hi ha ja, més, home. Ah, n'hi ha fer l'hora i mitja que feu vosaltres, <laughs> només en talls vostres, de pífies i de comentaris i de coses que feu. Per exemple, fixeu-vos-hi, amics meus, quin enginy, eh? Quin enginy, quina gràcia que tenen recasents la setmana passada el Ricardo li deia no sé què de Benicarló i fixeu-vos quin joc quin joc tan vulgar tan fàcil tan dolent que feia l'avi Endavant Hi ha una senyora de Benicarló que deu col·leccionar Aquest nom, perdoni que li dic aquest nom, de què ve? hi ve un senyor que es deia Carlos i de deia Benicarló Sí, ja m'ho diuen, estàs monegalejant, estàs fent acudits dolents com el monegal. Ben i Carlos, eh? quin nivell, amics meus, això. I després diuen que volen fer riure, que, que aquí estan per entratir-vos i fer-vos riure. Això, amics meus, és, això és de per volar, això és de per volitos, eh? Quants sí, sí. anys tens, ja, ara? Eh, molts, ah, molts, molts tens? vostè per sempre pregunta l'edat i no li he preguntat mai a vostè quants anys té m vostè? sembla que passes dels 20 eh, ja, sí. per anar fent sí. sí, per anar fent eh, el, pipe, el... el pipi cul, el cul o caca eh, so, segur que els seus nets ja ja fan això ja fan aquests, aquests acudits i eh? ho eh, vas net, ho vas net però això amb ells és normal que no és normal és que tu et vagis, vagis arrostrant programes eh, i vagis traient aquest tipus d'acudits, eh Bé, després no m'estalla, no eh. amics meus. Eh, no m'estalla. Ah, ah estàvem no en guió. Eh, des, des de quan feu guions vosaltres? Oh, estricte. No, no, no, no, no, no. Tota la vida és no vostè qui no fa guió. No heu escrit una pàgina en els 20 anys que porteu de carrera a la Fàbio? Perdoni, però l'assumpte és testimoni de que cada programa abans de començar imprimint el guió. Bé, només han escrit un guió la seva vida, amics meus, és... Eh, el van escriure a màquina fixeu-vos-hi, fa anys... Eh, amb van, van escriure a màquina allò del, dels, dels separadors aquests que fan, del Dufí, del Gaudí, eh, que són els mateixos sempre, eh, allò amb pica màquina amb la primera que va sortir... Sí, eh, i, els 22? Van, I els van fotent a cada, cada, cada ràdio que van. Eh. És, és l'únic que han escrit, l'únic jo que han escrit. Eh, han estat incapaços de de fer res Jo eh? tinc que aquí. Nosaltres portem la nostra escaleta i el nostre guió i el tècnic sap en cada moment el que ha de fer, eh? Bé, amics, eh, jo només us dic ara que té un tall, eh, que és, està, és, és, és, és exemplar del que passa. Eh, ja, ja no parlem de les relacions, eh, el que participar en aquest programa que perjudica les relacions entre parelles. No, amics meu. Fixeu-vos, la setmana passada estava en cap... eh. Estava cap fent... Sí, crec que vostè critica i quan, quan hi és no, no s'atreveix a dir-li res. Eh, I fixeu-vos eh, les bèsties, els animalons que en són d'intel·ligents, eh, com són de savis i no deixen, es queixen eh, que el seu amo participi en un programa com aquest eh, i, que, i que es vegi, doncs, humiliat. No, no humiliat, jo diria es vegi, doncs, rebaixat, no? Fixeu-vos com es queixava eh, el pobre animaló de veure com el seu amo participa en un programa com aquest. Endavant! Que, vostè ja va venir per la setmana això, passada això, a parlar dels seus llibres. Ara esperem que tregui un altre llibre per continuar va, parlant. Tot arribarà. Tot arribarà. Tot arribarà. Eh? Això vol dir que ara ja en té un entremans, no? No, sempre estem treballant amb nosaltres altres. Així m'agrada. Està molt bé dels ajuntaments... Fets-te si vostè que ni el seu papito el crid amb vostè. Mi vostè sí si està, almenys ho gusta cap encara de dir algo, però el seu papito què les, diu? Les festes sí que ens saban, i si pogués parlar, eh, aquests, aquests grups serien, si es plau, cap deixen, no no treballis en aquesta gentina a cuidar-me a mi, eh, es queixa per paratreure els de sobre, eh, Començaven les criatures, eh? ens donen sempre lliçons a tots nosaltres. Sí, i com eh? és que el Pepito no li diu que vostè no es rebaixi? Perquè vostè està en aquest programa. Bé, eh, el Pepito no està a mi. Eh? Jo el, el tinc a casa ah. i jo m'aixeco a les 6 de la matí, me'n vaig cap al meu despatx, eh? on tinc totes les fàbils, les teles, els ordinadors, eh? allà des sí, sí, sí. del despatx, ho faig tot. Sí, i els eh? negres que li treballen per vostè. Tot, tot ho fa des del despatx? Tot. Tot. Tot. Bé, la senyora de feines també va córrer cuita pel despatx? Tot, eh? Tot. És, és com una fantasia fer-ho al despatx. No. És, deu fantasia, esmorzar, tota, deu dinar, tota tot deu sopar, deu dormir... Les, això mateix, totes les menjades les faig al despatx. Sí, sí, està sí. Bé, o sigui, la menjada de castanya la fa vostè sí, despatx. Això mateix. Eh? Ah, està molt bé. Clar. És on li toquen els panellets, És i on toquen els panellets i les, les bunyatos, castanyes i tot això. Sí. Això mateix. I els, dels diaris què llegeix? La secció de contactes, no? Bé, els diaris amics meus jo els lleixo no, perquè jo els lleixo per internet tots, eh? Ah. Per comptar de no pagar? Clar, Luis, es, es paga, bueno, clar, s'ha de pagar l'ordinador. Eh, després ja ava, ah, que és la línia de la piratejo del, del wifi del veí eh. Eh, no, no vostè sabeix si que estem en directe, vostè sabeix si. Si piratejat, un wifi, eh? no, no, ah, Si No, se senten els mossos, vostè segueixi no, eh, això, no, això no, és fer piratege, això és que t'arriba la senyal i què has de sí. fer? Rebucharla. la doncs no. no, gafa. So jo meregal ah, dir perquè he d'apagar io la DSL. Ah, ah. Si alboyo gustar. Jo la no, o sigui, entenc, eh, Sr. Monegado. Sí, li, va ah. rebentar, li va rebentar el password del veí, pobret, per poder tenir Wifi. fi <ríe> Vostè és un cràquer. Diu, amic, és veritat. No, un cràquer, d'aquests que, que van guindant ah. coses dels ordinadors. Ah, no, no és mm. un elogi, és un insult. Exacte, eh? exacte. Vostè ho ha dit. El recurs, el recurs fàcil, eh? menys tenir l'adversari. Exacte. Eh? Encara no m'ha dit què fa treballant amb aquest programa si pensa que aquest programa és tan nefast. Bé, eh, per això hi treballo, si fossiu bon dessa eh? ja, perquè bé. la intenció del sí, Sr. Monegal és que nosaltres corregim tots aquests defectes que ell sementa al. No, el de... no, no, no, no, jo no tinc afectat, no tinc proposim monolitzat perquè necessito treballar, eh. Ah. I hem em... pensat què ho fa perquè nosaltres corregíssim tots aquests defectes que vostès ens, ens troba. Amics, no, això, això és és... Això, miracles, són, són miracles absurdes, No, aquestes coses no. Ai, mare, diu. Ai, mare. Pues en fin, doncs, doncs deixem-ho aquí, si no té res més. O té alguna altra cosa més per insultar-nos, eh? Sí, no, no, no, ja està, eh? La setmana que venís, eh? aneu a fer ara... a que veu que esteu contents d'acabar ja, que són dos quarts gairebé. Sí, sí. sí jo eh? tinc gana, eh? Sí, jo també tinc gana, ja. Aneu a fer el menú on aneu sempre. Exacte. Eh? Que que a veure si ve dioma, ve... a veure si ve un dioma. I així li presentarem sí. aquí a la gent. Eh? Ah, l'assumpte em presentareu. A, a veure, vostè qui ah, no coneix, és... la directora o la responsable d'informatius? Uh, bé, es pot fer una trobada... Es pot fer un... Sí, homenatge un a trobar, triple. vol fer. Sí, vale, ja el veig a venir. Molt bé. No, estar. No, qui... no, no, no. no. no, no. Vostè qui vol conèixer? Perquè, a veure, a tots els es fan de noms tremendos. A tots els companys vol conèixer... Com, com, com seriu, la directora? Irene. Irene. Eh. Eh, Irena i Assumpta, eh? Tu, Ricardo, eh, jo, a qui voldries conèixer? Jo, a tothom. A mi m'agrada molt conèixer a tothom. Però si sí. haguessis de triar, eh, haguessis de dir haig d'anar a fer un cafè amb l'assumpte o la llena, amb qui aniries? Per què et en... posa aquests compromisos? Amb vostè? les dues. No, però és que no pots triar. No, sí, jo... de, o sigui, jo... has de triar. No, jo... no pots anar amb les dues. <ríe> jo no trio. Jo tinc una amplitud de mires. És un home Pot... obert, el senyor Soler. I tant. O sí sigui, tu també estaries per la trobada tripartita, no? Però bueno, sí, si mira, hi un tripartit i, a la Generalitat, per i... què no pot haver-hi un tripartit a la ràdio? Clar. I aquí ens estem Exacte. posant el camís no, a d'onze bares. A més, ha de conèixer el nostre tècnic, el Jordi. Exacte. Amb l'altre... Ah! Amb el Manolo. I el Jordi, pregunteu-li amb qui s'aniria el Jordi. Oh, el Manolo, hòstia. Eh, Manolo... <laughs> Què? tècnica ah, que, que li preguntava pel tècnic aquí se pues tots, Pobre perquè... Manolo, ha, ha aixecat cap ja després del que va... de la vostra experiència sí, que jo crec sí, per Sí, sí, sí. El... S'ha recuperat el pobre Jan. Sí. Avui, avui li preguntàvem el Jordi que quan tornava a fer festa, perquè ja té ganes de fer un altre programa amb nosaltres. Té, mm -hmm. ah, miig això, aquest home, el pobre Manolo, si torna amb aquest parell acabarà sent boi al cap de dues hores. Era... Eh, de... <laughs> Està... És que el nostre programa és un bici, amb bici a la gent. Un bici, per això, eh? Per això fa tant de temps que, el, que, que estem a, a les zones. Tá? I per gent massa com vostè, encara més, perquè hi vol treballar i tot. Sí, fa molts anys, però fixeu-vos, cada, cada any o cada dos o tres aneu saltant, eh? perquè us fan fora de tota Catalunya. Eh? <ríe> mai, mai heu passat més de cinc anys amb una ràdio. Eh? Sí, senyor, sí, sí. aquí a... la primera temporada hem passat ne set. La primera etapa vam passar set temporades, aquest set temporades. Era aquella època que costava omplir programació, eh? Els ràdios no tenien pressupost, eh? Diu, bueno, pues más vale malo conocido, eh? ¿Qué voy a por conocer? Sí, no, no, és el que a vostè li passa amb Barcelona TV. Això mateix, bé, jo em porto allà, em sembla que són quatre o cinc temporades, eh? Encara n'hi falten unes quantes per arribar al nostre nivell. Exacte, eh? Però jo sóc un estrella a Barcelona Televisió, eh? El meu programa es veu a tot Catalunya, eh? Això sí, això Llavors, sí. Llavors, clar, estem un altre nivell. Sí, I sí, jo, això sí, sí, sí. Vosaltres esteu a un nivell local, eh?, mm. molt respectable, eh? I <ríe> jo sí Jo sí a, a un nivell nacional, eh?, per entendre'ns. Sí, sí, sí. Aquesta rialla que ha fet per sota el bigoti, interpreto que és un acte de menyspreu als companys d'aquesta emissora que estan enduint endavant una, una programació... Absolut, amics meus, eh? Jo sóc un home humil, ja ho sabeu. Sí, eh? però se n'ha enfotut vostè de la, de, la, de, de la cosa aquesta local? Oh. Sí. No, no, jo n'he dit res. Jo, jo treballo per, a nivell nacional. Sí, que és eh? una estrella, dit, sí. A mi em veu i jo sóc una estrella, exacte. Sí. Eh? Tu vas pel carrer per qualsevol indret de Catalunya i dius qui és el senyor no? Monegal? I tothom em coneix. Sí. Eh? Bueno, coneixen més el papito que vostè, eh? També. Bueno, perquè jo l'he promocionat clar, eh? clar, clar. ara fotrà el papito a l'olla sí. <ríe> en fi en fin, bé, nics doncs, si no té més tàig aneu ja... cultivant l'olla aneu eh? cultivant que la setmana que ve han de sortir més tàig sempre que em difícil seleccionar eh? perquè... sí, ja ho sé, ja ho sé que pateix molt però més va que li s'obri material que no pas que li falti I més eh? un dia digui ho han fet tot bé què? Que avorrit, no? Que avorrit sí. no? En fi, doncs el deixem que vagi a dinar. Vostè també ha d'anar a dinar, no? Hombre, i tant. Bueno, aquí, en aquest despatx, ara, ara li sí. pujaran una paella. I un dia l'esperem per aquí, és eh? i sí. vol venir. No hi ha cap sí. problema. Sí. Si pagueu vosaltres el menú, sí. Bueno, eh? ja ens ho pensarem, Ja ens ho això. pensarem. Sí, que aquí hi ha unes noies que el volen conèixer. Sí, eh, doncs digue-ho. I també, eh? en aquesta canalla, en aquesta joanalla, la Irene, l'Assumpta... Eh? les becàries que tingueu aquí, tots que es poden venir eh? i ens fem una xerrada sobre exacte, com per aprendre com es veu el panorama dels mitjans locals a nivell sí. global eh? sí, la globalització sí. eh? ara fa temps que no sento sent aquesta paraula globalització sí. eh? perquè ja ha passat de moda ja ha passat de moda ja, sí. ja, tot ara és global ja la vida des de que tenim, sí, president, des de que tenim president negre Estats Units, sí, Estats Units, eh? Que ja fa un ah, any, eh? Ah, pensava que ja preferies el de la meva escala, que també és negre. A veure, això ho sabrà vostè. O a sigui, la seva ah, escala no el volen ja ni com a president. Bé, no, amics, això no... No, jo no vull, no vull tenir aquests, aquestes complicacions, eh, perquè... No, ni, ni els no, veïns jo... volen que vostè sigui president, que fotria mal a la caixa, que el conec. És... Ah, Acabaria a veure, com a millet. Ja... Ah, i atacant eh? Sí, seria una bona opció acabar com amb Millet, forrat i al carrer. Eh? Això sí. També té raó. Té... Aquí li don tota l'hora del món. Després d'haver dit això, escolti'm, ja i és que ja l'acomiado, perquè em vaig de treure el barret de banda vostè, escolti'm, amb aquesta para Acabar com amb Millet, forrat i al carrer. Sí, senyor. Això mateix, eh? O sigui, vostè vol I i... ser Millet, oi? I amb la creu de Sant Jordi. Eh? Exacte. De, amb això que també es pot vendre, eh? el mercat negre seria un... Eh, un... Un, un gran, gran valor. Sí sí, tant, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pues ja ho veu. I vostè és deceple del senyor Millet? Ui, bé, mics, eh? Jo, per començar, som més jove, ell se sembla que som 74, eh? jo en tinc 48. Ui, ui, ui, A cada cama eh? seran els 48. Eh? No li fa vergonya dir mentides per antena? Amics, si voleu, us el DNI. Jo tinc 48 anys. Vinga, aviam, tregui'l. Home, de l'època del DNI... L'estic traient, l'estic traient. Sí, no, radio, I l'estem veient. Passi'l pues, per fax. Exacte. I, mi, amics, ja us l'ensenyaré quan m'inviteu al menú. Eh? No, vinga, doncs quan Vam, vulgui. Doncs vale. pues ja, ja, ja ens l'ensenyarà, el carnet. Queda que invitat. El... Exacte, eh. Oh. Doncs bo bé, senyor Monegal. La setmana que ve més, no? La setmana que ve més i millor, o pitjor en el vostre cas. Eh? <ríe> o pitjor en el vostre cas. Doncs... Pidjor per vosaltres, millor per mi, sempre. Exacte, sempre, això tota la vida. Però nosaltres continuem esmeranja, senyor Monegal. Això mateix. Ens eh. tornem a retrobar la setmana que ve, si vostè ho desitja. Vinga, doncs. Sí. Fins la setmana que ve. Ens la ens la setmana que ve. Adéu, bones tardes. Adéu, bones tardes Adéu. tinguem. La... El senyor Monegal. Mm -hmm. Mm, és curiós, aquest home. Eh? Va dient, sí, després va dient que nosaltres fem coses en connotacions, eh, diguem-ne, eròtiques festives. Sí, però, bueno, aviam, és que... Jo penso que com a persona a la qual intenta esburxar una mica, que també se'n va i surt ah. tot a l'interior seu. On ja ens explicarà això de la castanya el despatx i, sí, i, sí, quin, i quin tipus de lectura... I quin, sí, els penallets i quin tipus de lectura fa. Mm. Bé, senyors i senyors... Vostè ja senten que hi ha la música dels pets, que ve per sota, una cançó molt maca, uh -huh. que parla d'un encontre entre un noi i una noia, i que la mare ja ho sabia, que, no eren, que eren més que amics. Yeah. Però la mare fa la vista grossa i tal, uh -huh. i no sé quantos, i hi un estil fa uau, uau, uau, que m'hi diu, tonto, sí, però mire, ja ho sé o què. Bueno. Llavors, amb tot això, senyors senyors, nosaltres ja anem com començant a desfilar, per uh -huh. donar-li pàvolo amb el senyor Monegal, que després digui, mira quan encara falta anar allà i ja volen plegar. Doncs sí, senyores i senyors, ja pleguem. I com sempre els hi diem, en aquests casos, doncs els hi donem la, les gràcies per haver estat escoltant al llarg d'aquesta hora i mitja eh, en nom de tot l'equip que ha fet possible aquest programa. Ens tornem a retrobar la setmana vinent a partir de les 12 i minutet del migdia a la sintonia d'aquí del 100.3 de la freqüència modulada Ràdio Martorell.